Вітаю! Сьогодні ми читаємо «Ім'я вітру, тому прошу вас підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар. Та можете долучитися до нашої спільноти, підписатися на Twitch та на Telegram канал, якщо ви хочете знати, коли ми проводимо ці трансляції. Що ж, почнемо. Розділ 82. Ясен в'яз. Я прокинувся в ліжку. У кімнаті. У шинку. Ось і все, що я зрозумів одразу. Почувався я так, наче хтось ударив мене по голові церкви. Мене обмили і перев'язали. Дуже ретельно перев'язали. Хтось вирішив, що варто подбати про всі мої недавні ушкодження. Навіть зовсім незначні. У мене були перев'язані білим повотном голова, груди, коліно та одна стопа. Хтось навіть очистив і забинтував невеликі подряпини в мене на руках і на живу рану, яку я дістав три дні тому, коли мене спробували вбити головорізе Емброуза. Найстрашнішою, мабуть, була гуля в мене на голові. Вона пульсувала болем. А коли я підіймав голову, у мене через неї починалося запаморочення. Рухи перетворилися на уроки каральної анатомії. Я звісив ноги з краї ліжка і скривився. Травма глибоких тканин, медіальних полонів правої ноги. Сів, непряма деформація хряща між нижними ребрами. Зіп'явся на ноги. Незначний розтяг суб-транс-трястя, як же це називається. Я вивив собі якарвів супиться за круглими окулярами. Мій одяг виправий заштопали. Я вдягнувся, рухаючись повільно, щоб насадитися численними захопливими повідомленнями, які мене надсилало власне тіло. Я радів, що в кімнаті не було дзеркала, оскільки знав, що на вигляд я швидше за все геть побитий. Пов'язка на голові добряче дратувала, але я вирішив її не знімати. Зважаючи на моє самопочуття, можна було припустити, що моїй голові не дає розпаститися на кілька шматків лише вона. Я пішов до вікна, було хмарно, і в сірому світлі містечко, засипане сажою попелом, мало жахливий вигляд. Крамниця навпроти була розтрощена, як ляльковий будинок, на який наступив солдатський чобіт. Люди пересувалися неквапливо, прочісуючи руїни. Хмари були такими густими, що я й не міг зрозуміти котра година. Відчинилися двері. Я відчув, як. Легенько вирухнулося повітря, а повернувшись, побачив, що у стоїть дівчина. Молода, гарненька, скромна, з тих, які завжди працюють у таких невеличких шинках. Неллі, Нел, дівчина з тих, хто все життя проводить у безперервному тремтіні через те, що в шинкаря крутий норов і гострий язик, і він не боїться здіймати на неї руку. Вона витріщилася на мене явно здивована тим, що я вибрався з ліжка. Хтось загинув? спитав я. Вона хитнула головою. Ліра хлопчина серйозно зламав собі руку. Ще дехто пікся і все таки. Я відчув, як усе моє тіло розслабилося. Не слід вам ставати, пане. Лікар казав, що ви може й не прокинетеся зовсім. Вам треба відпочити. А моя двоюродна сестра повернулася до міста? Запитав я. Дівчина, що була на фермі Мотанів, вона теж тут? Дівчина хитнула головою. то тільки ви, пане. Котра зараз година. Вечера, ще не зовсім готова, пане. Але якщо хочете, я можу вам щось принести. Мою дорожню торбу залишили збоку від ліжка. Я закинув її на плечі. Дивно було відчувати, що в ній немає нічого, крім лусочки та привабкаменя. Я розвернувся, в пошуках черевиків, а тоді згадав, що скинув їх заради кращого щеплення, коли минулої ночі бігав дахами. Я вийшов із кімнати, обігнавши дівчину, і попрямував униз до загальної зали. За шенквасом стояв той хлоп, що й раніше, з таким самим насупним обличчям, я підійшов до нього. Моя дурна сестра, промови я, вона в місті? Шенка повернув насупене обличчя до дверей. Аж тут вийшла молода дівчина. Нел, якого милого ти дозволяєшим вставати? Клянуся, Бог і собаці дав більше клепок у голові, ніж тобі. Отже, і справді звали Нел. За інших обставин, це здалося б мені кумедним. Він повернувся до мене і нагородив мене усмішкою, яка насправді була просто іншою похмурою гримасою. Господи, хлопче! У тебе обличчя не болить? Мені аж дивитися на нього боляче, він зареготав із власного жарту. Я зло позирнув на нього. Я питав про свою двоюрідну сестру. Він хитнув головою. Вона не повернулася, як на мене, хай лиха година йде, звідки й прийшла. Принеси мені хліба, фруктів і будь-якого м'яса, яке лежить у тебе в підсобці, на готові, наказав я, і пляшечку овенського фруктового вина, полуничного, якщо є. Він сперся на шинклас і підняв брову, дивлячись на мене. На його обличчя замість невдивованої громаси з'явився маленький зверхній усміх. Немає потреби квапитися цинку. Тепер коли ти на ногах з тобою захочу поговорити констебель. Я зціпив зуби, щоб не бовкнути першу чисполу на думку і глибоко вдихнув. Послухай, останні кілька днів мене дуже роздратовували. Голова бой так, що тобі й розуму не стане таке уявити, а ще мене друг, який, можливо, потрапив у халеп. Я пильно, скаженим спокоєм, подивися на нього. Мені аж ніяк не хочеться якоїсь неприємної ситуації, то я. Тож я уклінно тебе прошу, дай мені те, про що я попросив. Я дістав гамнець, будь ласка. Він поглянув на мене, його обличчя мало помалу огнівного виразу. Ах ти ж малий язика, ти довбогай. Якщо ти не проявиш до мене трохи поваги, я тебе посадовлю та прив'яжу до стільця, доки не прийде констебль. Я і на шинквас залізний драп, міцно затиснувши в кулеці ще один. Він силино поглянув на мене. Це ще що таке? Я зосередився і відчув, як моєю рукою почав розповсюджуватися холодок. Це твої чаєві, відповів я. Тим часом, як він від драба почала здійматися тоненька закручена цівичка диму, за швидке і гречне обслуговування. Лак довкола дба взявся бульбашками, і довкола залізячки утворилося чорне кільце вугілля. Чолов'яга нажахано витріщився на нього без жодного слова. Тепер приніс мені те, про що я попросив, наказав я, дивлячись йому і в очі. А ще бурдюк із водою, бо інакше я сполюся заклад у тебе на очах, і станцюю на його згарищі та на твоїх обвуглених глибких кістках. Я вийшов на вершину пару сіро сірокаменями, несучи повну торбу. Я був босий, задиханий, а моя голова пульсувала від болю. Де ніде не було видно. Швидко обшукавши довколишню місцевість, я знайшов усі свої розкидані речі там, де їх злажив, залишив. Обидві ковдри, бурдюк для води був майже порожній, але поза тим усе було на місці. Денна наче просто віді... відійшла за покликом природи. Я зачекав. Я чекав довше, ніж було доцільно. Тоді я гукнув її спершу тихо, тоді голосніше. Хоча мені від крику починала боліти голова. Нарешті я просто сів. Думався мені лише про одне. Денна ходить десь сама. Мучиться від болю, від спраги і не знає, куди їй йти. Що ж вона подумала? Відтак я трохи поїв, намагаючи зрозуміти, що можна зробити далі. Я знависився, чи не відкоркувати пляшку з вином. Але знав, що це кепська ідея, бо в мене, без сумніву, був легкий струц мозку. Я відігнав від себе дурнуватий страх, що Денна могла в стані делірію забрести до лісу. А я маю піти і шукати. Я замислився, чи не варто запалити багаття, щоб вона його побачила і повернулася. Але ні, я знав, що вона просто зникла. Прокинулася, побачив, що мене немає поруч і пішла. Вона сама про це сказала, коли ми пішли з Трибонського шинку. Якщо я десь не потрібно, я звідси йду. Усе інше я можу надолужити дорогою. Вона подумала, чи я її покинув. Хай там як, я на Тром відчув, що вона пішла звідси вже давно. Я склав дорожню торбу, далі просто на той випадок, якщо я помилився, написав записку, в якій пояснив, що сталося, і повідомив, що протягом дня чекатиму на неї в трибоні. Я написав її ім'я вуглинкою на одному з сірокаменів, а тоді намалював стрілку донизу, вказавши, де, я залишив усі принесені харчі, пляшку води та одну ковту. Тоді я пішов. Настрій в мене був припаскуд. Мої думки не були ні ніжними, ні лагідними. Коли я повнувся до трибона, над містом збиралися сутінки. Я трохи обережніше, ніж зазвичай виліз на дах. Я не міг довіряти, довірятися своїй рівновазі ще кілька днів, поки моя голова не відновилася. Проте вирядитися на дах шинку і забрати звідти свої червики все одно було неважко. З цього даху містечко в тьм'яному світлі здавалося похмурим. Передня половина церкви повністю вилилася, і майже третина містечка постраждала від вогню. Деякі будівлі були лише опалені, але від інших залишився хіба що попів. Хоч як я старався, вогонь, вочевидь, розбушувався після того, як я впав із непритомнів. Глянувши на північ, я побачив вершину пагорба з сірокаменем. Я сподівався побачити мерехтіння вогню, але там, звісно, не було нічого. Я виліз на скидах, ратуші, і видерся драбиною до резервуара. Він був майже порожній. На дні значно нижче за те місце, де я прип'яв ножем до його стінку обгоріву гонтину, мерехтіла вода за вглибші кілька футів. Це пояснювало перший стан містечка. Коли поверхня води опустилася нижче за мою сігалдринну, сігалдричну імпровізацію, вогонь спалахнув знову. І все ж вона сповільнила хід подій. Якби не це, можливо, від міста б геть нічого не залишилося. У шинку збиралося попити та попліткувати величезна кількість похмурих, перемазаних сажею людей. Мого насупеного друга ніде не було видно, але довкола шинкласу зібралася якась компанія, що захоплено обговорювала... обговорювала щось побачене. Були там і бургоміста з констебелем, помітивши мене, вони одразу погнали мене до окремої кінати на розмову. Я був мовчазний похмурий, а після подій останніх кількох днів мене не надто лякав авторитет двох підтоптаних старих ганів. Вони це помітили і тому нервували. Мені боліла голова і не хотілося щось пояснювати. І я цілком спокійно витримував незручну тишу. Через це вони досить багато говорили, а своїми запитаннями розпові... розповіли мені більшу частину того, що я хотів знати. На щастя, містечко постраждало мало. Через свято врожаю, тоді ніхто не спав. Залишилося дуже багато синців, опавленого волосся і чимало людей надихалося, надихалося диму, але якщо не брати до уваги кількох с... сильних опіків і, хлоп... і хлопаки, якому на руку впала колода, хлопаки, якому на руку впала колода, мені, судячи з усього, дісталося найбільше. Вони абсолютно точно знали, що Дракус був демоном. Величезним чорним демоном, який дихав вогнем і отрутою. Якщо в цьому хтось трішечки сумнівався, то цей сумнів зник, коли тварюку вбиво залізо за самого Тейлу. Також після цього всі... Погодилися з тим, що диманічне чудисько ще й зруйнувало ферму Мотані, висновок закономірний, щоправда, геть не виправданий. Спробувавши переконати когось із місцевих у чомусь іншому, я б безуздо час. Мене знайшли непритомно на залізному колесі, що вбило демона. Місцевий коновал підлатав мене як і умів, і, не знаючи про надзвичайну товщину мого черепа, висловив серйозні сумніви в тому, що якоїсь небудь отямлюся. Попервах, усі вважали, що я лише очевидець, якому не поталанило. Або, що я якимось робом відірвав колесо від церкви. Однак, моє чудесне одужання в поєднанні з тим, що я пропік дірку в шинкваці на першому поверсі, змусило людей нарешті звернути увагу на те, про що весь день говорили один хлопчина та одна стара вдова. Квист старий дуб зайнявся, наче смолоски. Вони побачили, як хтось стоїть на даху церкви. Цю постать освітлював вогонь унизу. Вона підняла руки перед собою... Можна було подумати, ніби вона мовиться. Врешті-решт настала така мить, коли бургормістрові та констебелі вже не було чим зупинити тишу, заповнити тишу. І вони просто сиділи і збентежено поглядали то на мене, то один на одного. Мені спав на думку, що вони бачили не нужденного обідранця, що сидів навпроти них. Вони бачили таємничу побиту постать, яка вбила демона. Я не бачив жодної причини переконувати їх у чомусь іншому. Власне, мені вже давно мало якось потолонити в цій історії. Якщо вони вважали мене якимось героєм або святим, то це не давало мені користі вважі ль... Мені корисний вважі впливу. «Що ви зробили з тимом демона?» – запитав я. І вони помітно розслабилися. До цього я вимовив щонайбільше з десяток слів, найбільшість їхніх обережних запитань, відповідаючи похмурим мовчанням. «Про це не турбуйся, пане», – відповів констебль. Ми знали, що з ним робити. У мене всередині все стиснулося. І я згадався перш ніж вони мені розповіли, що його спалили і закопали. Ця історія істота була науковим дивом, а вони спалили і закопали її. Наче сміття. Я знав канцелярів натуралістів з архівів, які б відтяли собі руки, щоб тільки повивчати таку рідкісну істоту. Я навіть сподівався в глибині душі, що може запропонувавши їм таку можливість, знову здобуду доступ до архівів. А ще луска і кістки. Сотні фунтів денат... денатурованого заліза, за які алхіміки билися б між собою. Богомістер радо закивав і проспівав йому два на десять рить. Горин горобина, ясен в'яз. Він прокашився. тільки яму, звісно, довелося вирити більшу. До цього докладалися всі по черзі, щоб опоратися як не Він підняв руку, гордо не кілька свіжих пухарів. Я заплющив очі і поборов у собі сильне бажання жбурляти речі по кімнаті та проклинати їх з вісьмома мовами. Це, це пояснювало, чому містечко залишалося в такому жалігідному стані. Усі були зайняли, зайняті, палили і закуповували істоту. Варто не биякої винагороди. Однак тут уже нічим не можна було зарадити. Я сумнівався, що моя новозбута репутація захистить мене, якщо мене застукають під час спроби його відкопати. «Дівчина, що переживає Матинівське весілля», нагадав я. І сьогодні хтось бачив?» Бургомістр запитливо поглянув на констебля. «Я про так і не чув. Гадаєш, вона була якось пов'язана з, тварю, з тварюкою. Що?» Запитання було настільки абсурдним, що я не одразу його і зрозумів. «Ні, не миліть, дурниць!» Я насупився, дивлячись на них. «Я аж ніяк не мав вплутувати в усе це денно. Вона допомагала мені в роботі», додав я, намагаючись висловитися двозначно. Бургомістр гнівно зник, ззиркнув на констебля а тоді знову поглянув на мене. Твоя робота тут завершена? Він запитав обережно, ніби боючись мене образити. Я, звісно, не хочу лізти у твої справи, але... Він змитежно облизав губи. Чому це сталося? Ми в безпеці? Ви в безпеці. Наскільки це в моїх силах? Дозначно відповів я. Ці слова звучали героїчно. Якщо я зможу дістати з цього лише трохи слави, то можна і подбати про те, щоб вона була такою, як треба. Тоді до мене прийшла ідея. Щоб бути впевнений у вашій безпеці, мені потрібно одне. Я нахилився вперед, не вистачаючи зі стільця і переплів пальці. Мені потрібно знати, що Мотен викопав на гробку. Я побачив, як вони перезирнулися, думаючи, звідки він це знає. Я відкинувся на спинку стільця, борючись із бажанням усміхнутися, як кіт у голуб'ятні. Знаючись, що знайшов там Мотен, я зможу подбати про те, щоб такого більше не сталося. Я знаю, що це було таємницею, але хтось із місця зна... неодмінно знає більше. Сповістіть усіх і зробіть так, щоб усі, хто щось знає, прийшли до мене поговорити. Я плавно здійнявся на ноги, не кривляючись від пощіпування і болю, лише завдяки свідомому зусиллю волі. Але хай вони приходять хутко, я піду завтра ввечері. У мене є нагальні справи на півдні. Тоді я вискочив із дверей, а мій плач доволі драматично потягнувся за мною. Я артист донутра кісток. Я вмію гарно піти до сцени, коли на ній усе готово. Весь наступний день я добре їв і спав у своєму м'якому ліжку. Я прийняв ванну, подбав про свої різноманітні рани і взагалі заслужено відпочив. До мене зазвинуло кілька людей, які розповіли мені те, що я вже знав. Мотон викупав каміння з кургану і знайшов те, що було там поховано. Що саме? Просто щось. Більше не знав ніхто. Я сидів біля свого ліжка, роздумуючи, чи не, написано, не, не написати пісню про Дакуса, аж раптом почув тихенький і несміливий стук у двері. Заходьте. Двері трішечки причинилися, тоді відчинилися ширше. Дівчинка років тринадцяти нервово роззернулася до вкова і прошмигнула всередину, а тоді тихенько зачинила за собою двері. Вона мала бляклі темні кучері та бляделичку з рум'янцем на щуках. Очі в неї були запалі і темні, наче вона перед цим чи то плакала, чи то не спала, чи то плакала без сну. «Ти хоті дізнатися, що відкопав Мотен?» Вона поглянула на мене, а тоді відвела очі. «Як тебе звати, лагідно спитав «Верайнія грейфлок, слухняно відповіла вона, тоді поспіхом зробила реверанс, дивлячись на підлогу. Гарне ім'я, промовив я. Веріан. Це така крихідна червона квітка, я всміхнувся, намагаючись її заспокоїти. Бачила я коли-небудь, вона хитнула головою, не відриваючи очей від підлоги. От тільки гадаю, що тебе ніхто не кличе Верайнію. Ти ніна? Тут вона підняла очі. На її враженому личкою з'явилася ледь помітна усмішка. Мене так бабця зве. «Підійдіть, підійди і сядь, Ніно». Я кивнув на ліжко, оскільки в кімнаті більше не було на чому сидіти. Вона сіла і почала нервово заламувати руки на колінах. «Я це бачила, те, що вони витягли з кургану». Вона поглянула на мене, а тоді знову пустила погляд на руки. Джиммі, найменший мотанів хлопець, він мені мені показав». «Моє серце забилося швидше. Що це було?» «Це був великий химерний горщик», – тихо промовила вона. «Десь такі з вона потримала руку десь за три фути над підлогою. Рука при цьому тремтіла, з купою всяких написів і малюнків. Дуже химерний. Я і кольорів таких ніколи не бачив. а деякі фарби бищали, як срібло і золото. Що було на малюнках? запитав я, сивку, зберти, зберегти спокій в голосі. Люди, сказала вона, здебільшого люди. Там була жінка, яка тримала зламаний меч, і чоловік біля мертвого дерева, і ще один чоловік, якого кусав за ногу пес. Вона затихла. Була там людина з білим волоссям і чорними очима. Вона поглянула на мене круглими очима і кивнула. Я від нього була сама не своя, вона здригнулася. Чандріяни, це була ваза зображеннями Чандріян і їхніх ознак. Не згадаєш більше нічого про малюнки, запитав я. Не поспішай, добре подумай. Вона замислилася. Там був хтось без обличчя, самий капюшон, а всередині нічого. Біля ніг у нього було дзеркало, а над ним кілька місяців. Ну там, повний місяць, півмісяць, новий місяць. Вона, замислившись, опустила погляд. А ще була жінка, вона зашарілася. Не зовсім одягнена. Може згадати щось іще? запитав я. Вона хитнула головою. А якщо до написів, ні, нахитнуло головою. Там тільки по ненашому було написано. Нічого не можна було прочитати. Як гадаєш, ти могла намалювати мені щось із тих написів, які на ньому побачила? Вона знову хитнула головою. Я тільки піксигуни на нього подивилася. Вона відповіла. Ми з Джиммі знали, що нам перепаде на горіх, як його татко нас піймає. Їй на очі раптом навернулися сльози. Де вони і по мене прийдуть, раз я побачила його, я хитнув головою, заспокоюючи її, проте вона все одно залилася слізьми. Я так боявся після того, чи в вмотина, слипнула вона. Мені досі сняться сни. Я знаю, що вони по мене прийдуть. Я пересів на ліжко ближче до неї та обійняв її однією рукою, бормочучися щось утішне. Її схлипи поволі затихли: ніхто по тебе не прийде. Вона підняла на мене очі. Вона вже не плакала, але я бачив правду в її погляді. У глибині душі вона ще була налякана. Для того, щоб її заспокоїти, не вистачить ніяких лагідних слів. Я встав і пішов до свого поща. «Дозволь мені дещо тобі її подарувати», – сказав я. І цягнув рукою в одну з кишень. Дістав звідти деталь для симпатичної лампи, над якою працював у промислі. Це був диск із яскравого металу, вкритий з одного боку складними сигалдричними рунами. Я приніс його їй. Я роздобув цей Далеко за штурмувальськими горами. Це причудовий ломет від демонів. Я взяв її за руку і втиснув його у її... її долоню. Ніна поглянула на нього, а тоді на мене. А тобі він хіба не треба? Я хитнув головою. У мене є інші можливості себе захистити. Вона міцно схопилася за нього. І по її щоках знову полилися сльози. О, дякую. Я його весь час носитиму. Вона стиснула його так, що аж кісточки пальців побіліли. Вона його загубить. Не скоро, за рік, два чи десять. Така вже людська природа, а коли це станеться, їй буде навіть гірше, ніж раніше. Не треба так, швидко промов я. Ось як він працює. Я взяв її за руку, що стискала шматочок металу, та обгорнув її власне. Заплющу очі. Ні, не заплющила очі, і я повільно продиктував перші 10 рядків вевалора Сартани. Насправді це було не вельми доречно, але тоді мені більше нічого не спало на думку. Звучання таймської мови справляє неябия враження, особливо якщо мовець має добрий драматичний баритон. А він у мене такий був. Я закінчив і вона розплющила очі. Вони були сповнені за а не сліз. Тепер він налаштований на тебе, пояснив я. Хоч що станеться, хоч де він буде, він бородитиме тебе і захищатиме. Можна навіть розламати його і розтопити. А чари все одно нікуди не наподінуться. Вона кинулася до мене за обіймами і поцілувала в щоку. Тоді раптом підвелася, зажарівшись. Вона вже не була блідою та враженою, а очі в неї сяяли. Раніше я цього не помічав, але вона була вродливою. Невдовзі вона пішла, а я трохи посидів на ліжку в задумі. Протягом останнього місяця я витягнув жінку з вогненого пекла. Я прикликав вогонь і блискав до нанайманих убивць і втік від них. Я навіть убив істоту, яку можна було б вважати як драконом, так і демоном. Але там, у ті кінаті, я вперше насправді відчув себе героєм. Якщо вам цікаво, чому я став тим, ким решті-решт став, якщо ви шукаєте початок, шукайте там. Кінець 82-го розділ. Розділ 83. Повернення. Того вечора я зібрав речі та спустився до загальної зали. Містяни оглядали мене і будженого маніву між собою. Ідучи до шинкласу, я підслухав кілька реплік і розрозумів, що вчора більшість із них бачили мене в пов'язках, які буцімто приховували жахливі рани. Сьогодні пов'язок не було, і вони бачили цього... Кілька невеликих синців, ще одне чудо. Й... Я ледве тримався від усмішки. Понурий Шункар сказав мені, що навіть не думає взяти з мене гроші, зважаючи на те, що мені заборгувало все місто і таке інше. Я наполіг на цьому. Ні-ні, у жодному разі. Він і чути про це не хоче. Якби ж то він міг ще якось висловити свою вдячність, я зобразив задуму. Раз він уже про це згадав, промовив я. То якщо в нього раптом десь залишилася пляшечка того чудового полонечного вина, я пройшов до доків і взда і заплатив за проїзд на баржі, яка примувала вниз річкою. Тоді, чекаючи на відплиття, поцікавився, чи не бачив хтось із місцевих робітників, щоб ці два останні дні прибула дівчина. Тим новолоса, гарна себе. Так і бачила. Вона була тому чора в обід і відпливала вниз річкою. Мені стало дещо легше на душі. Тепер я знав, що вона жива і відносно здорова. Але поза тим я не знав, що й думати. Чому вона не прийшла до трибону? Думав, що я її покидав Згадала щось із того, про що ми говорили тієї ночі, лежачи разом на сірої камені. Ми прибули до імрі. За кілька годин після світанку я негайно пішов до Деві. Жваво потугувавшись, я віддав їй приваб камінь і один талант, щоб розрахуватися за надзвичайно короткострокову позику 20 талантів. Перший борг і досі лишався за мною. Але після всього, що я пережив, борг у чотири таланти вже не здавався дуже страшним, хоча мій гаманець знову практично спорожнів. Привести своє життя до ладу в мене війшло не одразу. Мене не було всього 4 дні, але мені довелося звертатися з вибаченнями і поясненнями до безлічі різних людей. Я пропустив зустріч із графом Трепом, а також дві зустрічі з Манетом на обід із Фелою. У шинку в Анкера два вечори не було музиканта. Навіть Аріс зерка мене петила за те, що я її не приорідував. Я пропустив заняття в Кілвіна, Елксадава та Арвіла. Усі вони прийняли моє вибачення з мигостовим несхваленням. Я знав, що мені доведеться заплатити за свою раптову і майже непояснену відсутність, коли встановлюватимуть плату за навчання в наступному семестрі. Найважливішим було поговорити з Вілом та Сімом. До них дійшли чутки про напад на студента в провулку. Зважаючи на те, що Амброус останнім часом надимав, щоки ще більше, ніж зазвичай вони гадали, що мене я з міста, або я взагалі лежу на одній ометі з, кам з, кам з камінням на шиї. По-справжньому я пояснив, що сталося лише їм. Я не сказав їм усієї правди про причини свого інтересу до Чандріан, але все ж таки розповів йому цю історію, і показував Лусочку. Вони були належним чином здивовані, хоч відверто сказали мені, що наступного разу я муситиму залишити лишити для них записку, бо інакше мені довед... буде не переливки. А ще я шукав Денну сподіваючись надати найважливіше пояснення. Але від цього пошуку, як завжди, не було жодної користі. Кінець 83-го розділ. Розділ 84. Раптова боля. Кінець кінцем я знайшов дену так, як знаходжу завжди. Зовсім випадково. Як вапливо вийшов, думаючи про купу інших речей, і раптом, завернувши за ріг, вимушено зупинився, щоб не відрізатися в неї, ми обоє постояли там із півсекунди, отетеріли та німі. Побачивши її, я був приголомшений, хоча вже не один день вишуковував її обличчя в кожній тіні і у вікнах кожної карети. Я пам'ятав форму її очей, але не їхню вагу їхню темряву, але не їхню глибину. Від її близькості мені вибивало дух із груди, ніначе мене раптом глибоко занурили у воду. Я провів не одну годину, уявляючи собі, якою може вийти ця зустріч. Я тисячу разів розіграв цю сцену в голові. Я боявся, що денна буде відстороненою, холодною, що вона відсурається в мене через те, що я лишив її саму в лісі. що вона мовчатиме і понуро страждатиме від болю. Я побоювався, що вона заплаче, прокляне мене чи просто розвернеться і піде. Денна радісно мені всміхнулася. Квоуте! Вона схопила мою руку і стиснула її обома долонями. Я за тобою скучив, де ти був? Мене попустило ой ну знаєш, то тут, то там, я безтурботно змахнув рукою, повсюди. Ти нещодавно кинув мене на мій лині, сказала вона, глянувши на мене з удаваною серйозністю. Я все чекала, але приплив так і не почався. Я вже приготувався пояснити все вседенні, аж тут вона показала на чоловіка, що стояв біля неї. Вибачте за нечимність, квоте. Це Лантарен. Я його перед цим навіть не помітив. Лантарен це квоут. Лантарен був високий, худорлявий, м'язистий, гарно вбраний і породистий. Він мав підборіддя, яким пишався б муля, і рівні білі зуби. Він був схожий на відважного принца з казок. Від нього відгонило грішми. Він невимушено привітно мені всміхнувся, радий ним квоте, промовив він із граційним навпівпоклоном. Я відповів йому поклоном суто рефлекторно, усміхнувшись найчарівнішою усвоєю ус, усмішкою. «До ваших послуг, Лан Лен Я знову повернувся до Денни. «Нам найближчим часом треба буде пообідати разом», – безторботно промовив я і трішечки вигнув одну брову. Питаючи, «Це пан Ясен?» «У мене для тебе є кілька цікавих історій». «Звісно», – вона захахетнула головою, кажучи мені «ні». «Ти пішов, не встигнувши закінчити останню». Я була страшенно незадоволена, пропустивши кінець. Навіть засмучена. «О, ти вже чула таке сто разів», – промовив я. «Відважний принц у барі дракона, але втрачає скарб і дівчину». «Ах, яка трагедія!» – Денна опустила погляд. «Не той кінець, на який я сподівалася, але, гадаю, я й не чекала найбільше. Якби вона на цьому закінчувалася, це було б по-своєму трагічно», – визнав я. «А насправді все залежить від того, як на неї дивитися». Я волію вважати, що ця історія напрошується на досить джиттєр... життєстверне продовження. Дорогою прогурка тіла карета. Ілен Тарен зійшов з її шляху, при цьому ненароком злегка торкнувшись Денни. Вона бездумно взяла його за руку. Зазвичай, мені не досмакує історії з продовженням, сказала вона. Її обичай негайно стало серйозним і непроникним. Тоді вона знизала плечами і всміхнулася мені ледь помітним кривим усміхом. Але я... Звісно, уже змінювала свою думку з таких питань. Можливо, ти змусиш мене передумати. Я показав на футляр з лютнею, який носив на рівніці через плече. Я досі майже щовечора граю в Анкера. Може, ти захочеш прийти? Я прийду. Дене зітхнула і поглянула на лантарена. Ми вже запізнюємося, чи не так? Він примружившись, глянув на сонце і кивнув Так, але ще можемо встигнути за ними, якщо поквапимося. Вона знову повернулася до мене. «Вибач, але в нас запланована прогулянка вверх. Я б ні за що не став вас затримувати», – промовив я. І люб'язно відступив, відступив у бік, щоб не загороджувати їм шляху. «Ми з Лентареном гречно кивнули один одному. Я скоро тебе знайду», – сказала вона, повернувшись у мій бік, коли вони пройшли повз мене. «Уперед!» Я кивнув туди, куди вони прямували. Щоб я вас не затримував. Я дивився йому слід, а вони тим часом ішли брукованими вулицями і мрій. Разом, коли я прийшов, коли я прийшов, на мене вже чекали ВІЛ та Сім. Вони встигли влаштуватися на лаві, з якої добре було видно фонтан перед Еоліяном довкола статуї німф, за якими гнався сатир. Здіймалися стомені води. Я поклав світ футляри з лютної біля лави і машинально відкинув його кришку, подумавши, що мої лютні, можливо, не завадить трохи прогріти. Стуни на сонечку, я і не сподіваюся, що ви це зрозумієте, якщо ви не музикант. Коли я сів біля них, Віл дав мені яблуко, подвір'ям легко пронісся вітер, і стомені води з фонтана на моїх очах завирушилися на вітрі, наче серпанкові фіранки. На бруківці танцювали по колу кілька червоних клонових листків. Я дивився, як вони скачуть і крутяться, виписуючи в порожнечі дивні складні траєкторії. «Я так розумію, ти нарешті знайшов Денну?» – спитав за якийсь час вілем. Я кивнув, не відводячи очей від листя. «Мені зовсім не хотілося щось пояснювати. Я здогадався, бо ти якийсь тихий», – сказав він. «Зустріч минула кепсько?» – обережно запитав сім. «Усе вийшло не так, як я сподівався», – відповів я. Вони з розумінням кивнули, і на мить знову запала тиша. Вони з розумінням кивнули. «А, е, я тут думав про те, що ти нам розповів, – промовив Йов, – про те, що сказала твоя Денна її історії дірка. Ми з Сімом зацікавлено поглянули на нього. Вона сказала, що шукає свого покровителя, зауважив Євен. Вона подорожувала з тобою, шукаючи його. Але згодом вона сказала, ніби знає, що він у безпеці, бо він. Віл багатозначно завагався, зустрівся з нею, коли вони поверталися до підпаленої ферми. Тут дещо не сходиться. На Нащо їй було на нього полювати, якщо вона знала, що він у безпеці? Я про це не замислювався. Не встиг я вигадати якусь відповідь, як Сімон хитнув головою. Вона просто вигадувала привід для того, щоб побути з ним, сказав він таким тоном. Ніби це було ясно, як день. Вілем трохи насупився. «Сім...» Перевів погляд з мене на нього і назад, явно здивований. Необхідністю пояснювати слова. «Це ж очевидно, ти їй не байдужий, – промовив він і заходився загинати пальці. Вона знаходить тебе в анкера. Вона приходить по тебе того вечора в Еоліяні, коли ми п'ємо. Вона вигадує привід кілька днів повештатися з тобою в гушині. «Сіме, – розготовано відповів я. – Якби їй це було цікаво, я зміг би відшукати її більш ніж один раз за місяць пошуків. Це логічна помивка, Радо зауважив всім, хибний причиновий зв'язок. Це лише доводить, що ти кепської її шукаєш або ж її важко знайти, а не те, що їй не цікаво, ба більше зауважив Вілан, перейшовши на бік Сімона, оскільки вона знаходить тебе частіше, видається ймовірним, що вона, ймовірно, проводить у пошуках тебе чимало часу. Відстежити тебе нелегко, це вказує на інтерес. Я згадав про записку, яку вона мені залишила, і на мить уявив собі, що всі може мати рацію. Я відчув, як у моїх грудях заживрівала квола Надія, і згадав ту ніч, коли ми лежали на камені. Тоді я згадав, що тієї ночі Денна була саме не своя через делірій. А ще згадав Денну підручку з Лентареном. Згадав високого, гарного, багатого Лентарена, та всіх інших незлічених чоловіків, які можуть запропонувати їй щось вартісне, щось більше за гарний голос і мужню відвагу. «Ти знаєш, що я маю рацію?» Сімон прибрав волосся з очей і похлопчач... хлопчачому розсміявся. «Тут ти не викратишся. Вона явно втратила від тебе голову, а ти просто безголовий. Тож ви чудова пара». Я зітхнув. «Сіме, я задоволений дружбою з нею. Вона чудова людина, і я рад її зустрічам з нею. Ось і все». Я говорив із належною безжурною байдужістю в голосі, щоб всім повірив мені на слово і наразі облишив цю тему. Сім на мить поглянув на мене, а тоді махнув на це рукою. Якщо так, промовив він, змахнувши шматочок курятини, то Фела постійно про тебе торочить, вважає тебе шикарним хлопцем. А ще ж ти їй життя врятував. Я не сумніваюся, що з нею в тебе є шанси. Я знизав плечима, стежачи за траєкторіями, які вітер описав у струмені фонтана. Знаєш, що не треба? Сім зупинився посеред фази, витрачившись на щось поза мною. Його обличчя раптом стало непроникним. Я обернувся, щоб побачити, на що він дивиться, і побачив, чи мій футляр для лютні спорожнів. Моя лютня зникла. Я дико розвернувся довкола, готовий підскочити на ноги і кинутися на її пошуки. Але потреби в цьому не було. За кілька футів від в Емброус і з кількома своїми приятами. В одній руці він недбало тримав мою лютню. «Ох, тей, зі мною Сімон. А тоді додав на звичайній гучності Ану, віддай Емброуза. Тихо, Еліра, гарикнув Емброуз, це не твоє діло. Я звівся на ноги, не заводячи ще із нього тоді зі своєї лютні. Я звик думати, що Емброуз вище за мене, але, підвівшись, зрозумів, що на очі, що наші очі на одному рівні. Емброуз виглядав теж трохи здивувався. Відай мені, промовив я та простягнув руку. З подивом побачив, що вона не тремтить. Зате я тримків у середині, наполовину зі страху, наполовину з люті. У мені водночас намагалися говорити дві частини мого я. Перша кричала, прошу, нічого з неї не роби. Це не має повторитися, не ламай її. Прошу, поверни її. Не тримай її, так загрив. Друга моя половина скандувала. Ненавиджу, ненавиджу, ненавиджу. Наче щедро плюючись кров'ю. Я зробив крокоперек. Віддає їй мені. Мій голос дивував мене самого звучання, беземоційним і плеским. Ласким як моя простягнута до лоні. Я вже перестав тримтийти всередині. Якусь мить він помовчав, щось у моєму. Тоні заскочило його зненацька. Я відчував його і Я поводився не так, як він очікував. Було чути, як у мене за спиною затамували подих Вівим і Сімон. За спиною в замовчали, раптом втратившись певність його приятелі. Емброуз посміхнувся і вигнув браву. Але вже не писав для тебе пісню. А їй потрібен Він грубо. Взявся за лютню і забренькав пальцями по струнах, не дбаючи ані про ритм, ані про мелодію. Дехто зупинився, на нього подививтесь, а він тим часом заспівав. Був собі обідранець ков, швидкий на язики гострий. Майстри подумали, отже ж розумник, і всипали йому вдоста. На той час біля нас зупинилося вже чимало перехожих, які всміхалися сміялися, споглядаючи маленький виступ Емброуза. Збадьорившись, Емброуз енергійно вклонився. Співають усі, крикнув він. Піднявши руки, наче диригент оркестру і замахавши моєлютною як павочкою. Я зробив ще кроки вперед. Поверни її, бо вб'ю. Тоді я говорив абсолютно серйозно. Усе знову затихло. Зрозумівши, що йому не вдасться роздреконити мене, як хотілося, Емброуз удав байдужість. У деяких людей немає почуття гумору, промовив він, зітхнувши. Лови. Він кинув інструмент мені, але лютні кидати не можна. Вона незграбно крутнулася в повітрі. А коли я спробував її вхопити, у руках у мене опинилося порожнече. Мені, дуже незрабним він був чи жорстоким, майлютнє вдарилася корпусом об руківку і гучно розкололася. Це нагадало мені жахливий звук, який видала лютня мого батька, коли я розтрощив її власним тілом і вимазаному у вимазаному сажеї тарбіянському провулку. Я нагнувся, щоб її підняти, а вона застогнала, як поранена тварина. Емброусно напівобернувся до мене, і я побачив, як його обличчя сяє втіхою. Я відкрив лоте, щоб завити, закричати, і проклясти його. Але з моєї реголянки вирвалося щось інше слово, якого я не знав і не міг згадати. Далі я чув лише одне: звук вітру. Він увірвався на подвір'я з ревом раптової бурі. Карета, що стояла неподалік, ковзнула в бік бурківкою, а коні в її запрягу перелякано стали дибки, у когось із рук вирвалися ноти, і промайнули повз нас дивною блискавкою. Я мимоволі вийшов на крок уперед, вітра штовхнув усіх, усіх, окрім Амброуза який полетів на землю так, наче його вразила божа рука. Тоді все знову стихло. Папери падали, круждаючись та й листя. Люди вишерешено роззиралися довкола. Волосся в них було розпатлене, а одяг втратив охайність. Кілька людей хиталися, опираючись з бурі, що вже зникло. Мені боліло горло, Моя лютня розбилося. Емброуза ледве зіп'явся ноги. Він незрабно тримав руку з боку, а згули в нього текла кров. Коли він глянув на мене, я ненадовго, але щиро насолодився диким з пантовичним страхом у його погляді. Я замислився, чи не крикнути на нього ще раз. Мені було цікаво, що тоді станеться. Повернеться вітер. Його поглине земля. Я почув злякане кінське ржання. З Еоліяна та інших будівель довкола подвір'я висипались люди. Музиканти наполохало. Наполохано роззиралося довкола, і всі одночасно говорили. Це було? Ноти розсипалося. Допоможи мені. Поки вони не... Це зробив? Он, він, стоїть. з Зрудим. «Демона! Демона вітру! Їй!» Я спонтовичено роззирався довково, нічого не кажучи, доки мене не підхопили Вілен та Сімон. «Ми не знали, куди його вести», – сказав Кіловін і Сімон. «Розкажіть мені все це знову», – спокійно попросив Кіловін. Але хай цього разу говорить тільки один», – він показав на Вілома «Постарайся говорити чітко і до ладу». Ми були в Кіловін на кабінеті, його двері були зачинені, а вікна запнуті фіранками. Вілем заходився пояснювати, що сталося. Прискорившись, він перейшов на сіаруську. Кілін регулярно кивав йому задумливим виразом обличчя. Сімон напружно слухав, час від часу вставляючи слова чи два». Я сидів на табуреті неподалік. Мені паморочився в голові, від спанте та не до кінця сформульованих запитань. Горло мені поболювало. Тіло втомилося. І сповнилося кислого, ад... І сповнилося кислого адреналіну. Якась частина мене посеред усього цього глибоко всередині моєї грудей палала гнівом, як палає червоним жаром вуглинка в кузні. Мене оточувало велике заціпеніння, неначе мене повністю вкрила десятидуймовим шаром воску. Хвота не було, було тільки спантивичення, гнів і заціпеніння, що їх огортало. Я був як горобчик під час бурі, не мав змоги знайти надійну гілку і зачепитися за неї, не мав змоги опанувати свій незграбний політ. Вілем уже майже закінчив своє пояснення, аж тут до кабінету не стукаючи і не питаючи дозволу зайшов Елодін. Вілем замовк. Я михцем поглянув на майстра і минувача, а тоді знову поглянув на розтрощену лютню, яку тримав у руках. Перевернувши її, я порізав собі палець одним із її гострих країв. Я отетерів, а тим часом на нього зібралася кров і капнула на підлогу. Елодін став просто переді мною, не завдавши собі клопоту поговорити з кимось іще. Квоуте! «Він нездоровий майстер, промовив Сімон. Пискливим від тривоги голосом. Гетю топів, зовсім не говорить. Я хоч і чув слова. Знав, що вони мають значення, навіть знав їхні значення. Зовсім не міг їх зрозуміти. Гадаю, він стукнувся головою, докинув вілем. Дивиться на людину, а в очах порожньо. У нього очі, як у собаки. «Квоуте», – повторив Аладдін. Коли я не відповів і не підняв очі від лютні, він потягнувся вперед і зверхка підняв моє підборіддя так, щоб я подивився йому в очі Воуте, я кліпнув. Він подивився на мене, його темні очі трохи привели мене до тями, сповільнили бурю в мені. Аерлев Седі, промовив він. Скажи це, що? запитав Сімон. Десь далеко на задньому плані Вітер? Аерлев Седі, терпляче повторив Елодін, уп'явшись поглядом темних очей мені в обличчя. Аерлев Седі, утеря проказав я, Елодін, заспокоївшись, ненадовго заплющив очі. Ніби намагався вловити ледь чутну музику, яку спокійно, спокійно ніс вітерець. Не бачачи його очі, я почав кудись відпливати. Я опустив очі на розбиту лютню в руках, але він перш ніж мій погляд опинився надто далеко, знову взяв до мене за підборіддя і підняв моє обличчя. Його очі зустрілися за моїми. Оте те зникло, але в голові мене досі вирувала буря. Тоді Елодінові очі змінилися. Він перестав дивитися на мене і подивився у мене. Інакше я це описати не можу. Він у углиб мене, не мої очі, а крізь мої очі. Його погляд проникнув у мене і закріпився в мене в грудях. Він не занурив у мене обидві руки, намацуючи форму моїх легень. Рух мого серця, жар мого гніву та ектової бурі, що бушувало у мені. Він нахилився вперед і його губи злегка токнулися мого вуха. Я відчув його дихання, він заговорив і бурив щухо. Я знайшов місце для приземлення. Є така ра, до якої рано чи пізно вдаються всі діти. Розкидаєш руки, а тоді крутишся і крутишся, дивлячись, як розмивається обрис світу. Попервах, це дезорієнтує, Або якщо покрутитися ще досить довго, світ повертається до звичайного стану, і в голові вже не поморочи від кружляння, хоч світ довкола й розпливається. Тоді зупиняєшся, і світ незграбно повертається до звичайної форми. Запаморочення вражає блискавично. Усе хитається рухається, світ довкола нахиляється. Ось що сталося, коли Елодін зупинив бурю в мене в голові. Раптом я, відчуваючи страшне запаморочення, скрикнув і підняв руку, щоб не впасти на бік. Не впасти вгору, не впасти всередину. Я відчув, як мене підхопили чиїсь руки. Мої ноги втрапили між ніж ніжки табурета і я почав падати. Це було страшно, але це минулося. Коли я уговтався, Елодіна вже не було. Кінець 84-го розділу Розділ 85. Руки проти мене. Сімоне Вілем провели мене до моєї кімнати в шинку Ванкер, де я звалився в ліжко і провів 18 годин за дверима сну. Прокинувшись наступного дня, я почувався напрочуд добре. Зважаючи на те, що спав, я одягненим, а місячовий міхур, здавалося, розтягнувся до розмірів солодкої дині. Удача сміхнулася мені, давши мені досить часу, щоб поїсти й помитися, перш ніж мене відшукав один із Джемісонових попихачів. Мене хотіли бачити в залі майстрів. Я мав за півгодини опинитися на рогах. Ми зеброузом стояли перед столом майстрів. Він звинуватив мене у зловживанні. Я помстився звинувачувати його в крадіжці. Знищені власності та поведінці не гідні, чинно Пробувши на рогах минулого разу, я ознайомився з Ререм Кодекс, офіційними правдовими правилами університету. Я вже прочитав двічі, щоб точно знати, як тут усе відбувається. Я знав їх як свої п'ять пальців. На жаль, це означало, що я достеменно знав, у яку халепу вскочив. Звинувачення в зрожуванні було серйозним. Якби мене визнали винним у навмисному заподіянні шкоди Амброзу, мене б відшмагали і відрахували з університету. У тому, що я на шкоду Амброзу сумніватися не доводилося. Він був весь у сенсях і шкутельгав. Його чоло прикрашало керчу, що «червоне садно». Ще він був у лубку. Але я практично не сумнівався, що це лише театральна ч до якої він додумався сам. Та от біда, я поняття з овеного не мав, що насправді сталося. Мені не випала нагода з якимось поговорити. Чи бодай подякувати Еодінову за те, що він учора допоміг мені в кілвіновій майстерні. Майстри дозволили висловитися кожному з нас. Емброус поводився зразково. Якщо вже говорив, то говорив дуже вічливо. За якийсь час я здогадався, що він став таким млявим через не щедру дозу знеболювального. Завдяки його скляним очам я здогадувався, що це був... Лаудану. Розгнім сма скарги в порядку тяжкості, промовив ректор після того, як ми розповіли кожен свою історію. Майстер Гем вирухнув рукою і ректор кивнув, дозволяючи йому заговорити: перш ніж проголосувати, треба скоротити кількість звинувачень, сказав гем. Скарги Еліра Квоута є тавтологічними. Не можна звинувачувати студента і в крадіжці, і в знищенні однієї, і тієї ж власності, або одне, або інше. Чому ви це кажете, майстра? увічливо запитав я. «Крадіжка неможлива без володіння чужою власністю», – розважливо пояснив Гем. «Як людина може володіти тим, що знищило?» «Треба скасувати перше чи друге звинувачення», – ректор поглянув на мене. «Елірик Волте, чи бажаєте ви скасувати одну зі своїх скарм?» «Ні, пане. Тоді я вимагаю прогасувати щодо скасування звинувачення в крадіжці», – промовив Гем. Ректор зникнув на Гема, мовчки дорекаючи йому за те, що він заговорив поза чергою. І знову повернувся до мене. «Е Упертість перед обличчям розважливості не заслуговує на похвалу. А майстер Гем висуває приколнуві аргументи. Майстер Гем висуває хибні аргументи, спокійно проказав я. Крадіжка неможлива без заволодіння чужою власністю. Просто смішно думати, ніби знищити вкрадене не можна. Тут я побачив, як кілька майстрів закивали. Але Гем правив, правив своє. Майстер Лорен, яким є покарання за крадіжку? Студентові завдають не більше двох ударів одинарним батогом по спині, продеколував Лорен. Також він зобов'язаний повернути власність або спорити, сплатити її вартість і штраф у розмірі одного срібного таланта. А покарання за знищення власності? Студент зобов'язаний оплатити заміну або ремонт власності. Бачите, заговорив гем, є ймовірність, що йому доведеться сплатити за 1 двічі. вдвічі. Це несправедливо. Так йому буде двічі покарано за одне і те саме. Ні, майстер гем, втутився я. Так його було покарано за крадіжку та знищення власності. Ректор зникнув на мене так, як на гема. За те, що він заговорив поза чергою, але я не здався. Якби я позичив йому свою лютню і він її розбив, це було б одне. Якби він украв її і залишив неушкодженою, це було б інше. Ні про те, ні про інше не йдеться. Тут і перше, і друге. Ректор постукав кісточками пальця по столу, щоб нас утихомерити. Отже, ви не скасовуєте? не скасовуєте одне зі звинувачень? Ні. Гем підняв руку і дістав дозвіл висловитися. Вимагаю проголосувати щодо скасування звинувачення в крадіжці. Усі за? Стомлено вимовив ректор. Гем підняв руку. Брандер, Мандраг і Лорен теж. П'ять з половиною проти чотирьох. Скарги залишаються чинною. Доки ніхто не встиг сповільнити хід справ, ректор повів далі. Хто вважає Рейлара за винним у знищенні власності? Руки підняли всі, крім Гема і Брандера. Ректор поглянув на мене. Скільки ви заплатили за лютню? Дев'ять талантів і шість, збрехав я, знаючи, що це розумна ціна. Тут Емброуз встреп ти ніколи в житті не тримав в руках десять талантів. Почувши недоречну репліку, ректор невдоволено постукав кісточками пальців, але тут пропросив слова, піднявши руку бранде. Рейлар Емброу справді зробив цікаве зуваження. Звідки студента, що прийшов до нас, злидним такі гроші. Кілька майстрів задумливо подивилися на мене. Я опустив погляд, наче знітившись, виграв у кутики, шановне панство. Залунало веселе буркотіння. Елодін голосно розсміявся. Ректор постукав по столу. Оштрафувати Рейлара Ембруза на 9 талантів і 6. Чи виступає хтось із майстрів проти цього заходу? Гем підняв руку марно. Повернімося до з на крадіжку. Бажана кількість ударів. Жодного, відповів я, дехто підняв брови. Хто вважає рейлара Емброу винним у крадіжці? Промовив ректор. Рук не підняли Гем, Брандер і Лорен. Оштрафувати Рейлара Емброузе на 10 талантів і 6. Чи виступає хтось із майстрів проти цього заходу? Гем, надувся і цього разу не став підіймати руку. Ректор зробив глибокий вдих і стрімко видихнув. «Майстер Хвіст, яким є покаранням за поведінку негідну члену на Аркануму? Залежно від тяжкості, скарги студента можна штрафувати, відшмагати батогами, тимчасово виключити з Аркануму, або відрахувати з університету», – спокійно проказав Лорен. «Бажане покарання? Тимчасово виключене з Аркануму», – відповів я. «Так, наче це було абсолютно розважливо». Емброуз зірвався. «Що?» – вражено приптав він і повернувся до мене. Подав голос Гермо, це перетвориться на абсурд. Ректор дещо докірливо оглянув на мене. Боюся, змушений погодитися з мастером Гемом, Еліре Кволоте. Я не східний вважати це підставою для тимчасового виключення. Я протестую, вимовив я, намагаючи застосувати свій дар переконання повної Подумайте но над тим, що почули. Емброус лише через особисту неприязнь до мене, вирішив публічно посміятися з мене, а тоді вкрасти і знищити єдину цінну річ, якою я володію. Чи так має повдився, що на аркану? Чи, так, ви вважаєте... Чи таку ментальність ви вважаєте заохочувати серед інших рейларів? Чи схвалюєте ви студентів, які прагнуть стати арканістами, такі ріси, як дріб'якова підлість і злість? Востанні арканісти спалили 200 років тому. Якщо ви успішно надаватимете гілдери таким обмеженим дітям, як він, я показав на Емброуза, в цьому тривалому миру та безпеці за якихось кілька років настане кінець. Це на них вплинуло. Я зрозумів, це по їхніх обличчях. Біля мене нервово засувався Емброуз, кидаючи погляд то на одне обличчя, то на інше. За мить тиші ректор розпочав голосування. «Хто за чим тимчасове виключення Рейлара Емброуза?» Руку підняв Арвів, а за ним Лорен, Елодін, Елксадав. На мить усі напружились. Я поглянув спершу на Кілвіна, а тоді на ректора, сподіваючись побачити, що хтось із них теж підніме руку. Мить минула. Скаргу незадоволено. Емброуз видихнув. Я заступив, я засмутився зов «Власне кажучи, я серйозно дивався тому, наскільки далеко зміг зайти і без цього. А тепер, вимовив ректор, наче готуючись до великого зусилля, скарга на Ейліра Квоута у зв'язку зі зловживанням. Від 4 до, 5, до 15 ударів одинарним батогом та обов'язкової відрахування з університету», – проказав Лорен. «Важна кількість ударів». Емброу впорнувся в мій бік. Я бачив, як крутиться шерсть в тренів нього в голові. Він намагався обчисвити, наскільки велику ціну може з мене вимагати». Щоб майстри при цьому все-таки проголосували на його користь. Шість. Я відчув, як усередині мене заліг свинцевим тягарем страх. Батоги мене нітрохи не лякали. Я би два десятки витримав, щоб тільки мене не відрахували. Якщо ми не викимемобі з університету, моє життя скінчиться. Ректор. подав голос я. Він кинув на мене втоманий добродушний погляд. Його очі говорили, що він розуміє, але не може не довести справу до очевидного кінця. Лагідний жаль у його погляді мене злякав. Він знав, що зараз станеться. Так, Еліриквоте, можна мені дещо сказати. Ви вже висловилися на свій захист, твердо відповів він. Але я навіть не знаю, що на кої, вибухнув я, втративши спокій через панічний жах. Шість ударів бадогому і відрахування, продовжив ректор офіційним голосом, не звернувши уваги на мій сплеск емоцій. Усі згодні. Ген підняв руку, за ним підняли руку Бранде і Аревів. Мене мені обірвалося серце. Я бачу, як підняв руку руку ректор і Лорен. Кілвін і Аксадав. Останній був Елодін, який ліниво всміхнувся і помахав пальцями піднятої руки, ніби прощаючись. Усі дивирать рук проти мене. Мене мало відрахувати з університету. Моє життя скінчилося. Кінець 85-го розділ. Розділ 86. Сам вогонь. Шість бадухів, батогів і відрахування», – важко прокзавректор. ректор. «Відрахування», – байдуже подумав я, – так, наче ще ніколи не чув цього слова. Відраховувати, рахуючи, відділяти, відокремлювати частину кого, чого-небудь. Я відчув, як Емброус аж світиться від задоволення. На мить мені стало лячно, що мені там таки привселюдно стане страшне зле. Чи виступає хтось із местрів проти цього заходу? За традицією запитав ректор. Тим часом, як я дивився на свої ноги. Я виступаю. Цей захопливий голос міг належати тільки Елодіну. Усі за затримання відрахування. Я знову підняв очі і побачив руку Елодіна, Елкседава, Кілвіна, Лорена, Ректора усі руки, крім Гемової. Я мало не розсміявся від шоку та звичайної несподіванки. Елодін ще раз обдарував мене своєю хлоп'ячою усмішкою. Відрахування скасовано, твердо оголосив ректор, і я відчув, як біля мене збиснула і згасла втіха Емброуза. Чи є ще якісь запитання? У ректор могосі я помітив якусь дивну нотку. Він чогось очікував. Заговорив Елодін. Пропоную підвищити квоту у звани до Рейлара. Усі за. Усі, крім Гема, одночасно підняли руку. П'ятого Підпарня, квоута підвищена до дорілара. Поручитель Е Один. Засідання закрито. Він підвівся, відштовхнувшись від столу і рушив до дверей. Що? заволав Емброуз, роззираючись навкруги так, ніби не міг визначитися, кого питає. Врешті-решт він кинувся слідом за гемом, який хутенько виходив за ректором і більшістю інших майстрів. Я помітив, що тепер він кульгав значно менше, ніж перед початком суду. Зачудавшись, я стояв там як дурний, поки Еодін не підійшов до мене і не потис мені безвільну руку. Заплутався? спитав він. Ходи зі мною, я все поясню. Після кінистої прохолоди порожнини яскраве дене світло шокувало. Еодін незрабно натягнув собі на голову мантію майстра. Під нею в нього була проста біла сорочка і досить сумнівні на вигляд штани, підперезані обтріпаною мотузкою. Я вперше побачив, що він босий. Його стопи згорі відзначалися такою ж здоровою засмагою, як і руки та обличчя. Знаєш, що означає слово Рей невимушено невимушно спитав він у мене. Він, воно перекладається як мовець, відповів я. Ти знаєш, що воно означає? Він зробив наголос на останньому слові. Та ні, дізнався я, а один глибоко вдихнув. Колись давно був у собі університет. Він був побудований на мертвих руїнах давнішого університету. Він був не дуже великий, там було всього людей із 50. Але це був найкращий університет на багато миль довкола. Тож сюди приходили люди, навчалися і йшли. Там зібралася одна невелика група людей, тих, чиї знання не обмежувалися математикою, граматикою і риторикою. Вони заснували ще меншу групу в межах університету, її назвали Арканумом. І вона була дуже маленька і дуже таємна в Арканомі. Дія внутрішня система звань І у званні підвищували за майстерність І тільки за майстерність До цієї групи вступали Довівши свої вміння Бачити речі такими, якими вони є насправді Новачок ставав Ейліром Тобто прозорливцем А як, на твою думку, ставали рейларами? Він вичікувально поглянув на мене Промовляючи Він засміявся Правильно Він зупинився і прийнувся до мене Але промовляючи що? Його очі дивилися ясно і проникливо Слова? Імена, захоплено сказав він. Імена це форма світу. А той, хто здатен їх промовляти на шляху до влади. Тоді, на початку аркану, був невеличким зібранням тих, хто розумів речі, тих, хто знав потужні імена. Вони навчали нечислиних студентів неспішно, обережно під... підштовхуючи їх до влади та мудрості. А також магії. Справжній магії. Він оглянув будівлі та юрби студентів. У ті часи Аркану був міцним бренді, а зараз він. Добре, чи розведене вино? Я зачекав, доки не позбувся сумнівів у тому, що він закінчив. Майстрі Лині, що сталося вчора? Я затомував подих і всупереч усьому почав сподіватися на зв'язну відповідь. Він насмішкувато поглянув на мене. Ти вигукнув ім'я Віту. Помовив він так, ніби відповідь була очевидною. Але що це означає? І що ви маєте на увазі під словом ім'я? Це просто ім'я, як Квоут або Еледін. Чи вище до Тарболін. Знав імена багатьох речей. «Схоже і те, і на те», – заявив він. І помахав гарненькій дівчині, що висунулася з вікна на другому прорисі. «Але як ім'я може спочинити до чогось такого?» «Квоут і Елодін – це лише звуки, які ми видаємо. Вони не мають жодної влади самі по собі». Тут Елодін здійняв брови. «Справді? Дивись!» Він глянув уздовж вулиці. «Нейтане!» – крикнув він. Один хлопчина, повернувшись, глянув у нашому напрямку. Я впізнав у ньому одного з Джемісонових Хлопчина потрухикав до нас і глянув на Елодіна. Так, пане. Елодін передав хлопчинаві свою мантію майстра. Нейта, не віднеси на це, будь ласка, до, мої... до моїх кімнат. Звісно, пане, хлопчина взяв мантію і побіг геть. Елодін подивився на мене. Бачиш, імена, якими ми звемо одне одного, не імена, але вони все ж мають певну владу. Це не магія, заперечив я. Він мусив вас послухатися. Ви ж майстер, а ти рейла, суворо відказав він. Ти покликав вітер і вітер послухався. Мені було важко осягнути цю ідею. Ви маєте на увазі, що вітер живий? він незрозуміло змахнув рукою. У певному розумінні. Більшість речей так чи інакше живі. Я вирішив піти іншим шляхом. Як я прикликав вітер, якщо не вмів цього робити? Еодін ріс коплесному догоні. Оце вже чудове запитання. Відповідь така: кожен з нас має два розуми: розум наяву і розум у сні. Розум наяву іву думає, говорить і мрякує, але розум увісні могутніший. Він зазирає в саму суть речей. Це та наша частина, яка снить. Він усе пам'ятає. Він дає нам інтуїцію. Розум наяву не розуміє приводу імен. Зате і розуміє розум у вісні. Він уже знає чимало такого, чого не знає розум наяву. Еодін поглянув на мене. Пам'ятаєш, як ти почувався після того, як вигукнув ім'я віту? Як і вну. Згадувати про це мені було неприємно. Коли Амброус розбив лютню, прокинувся твій розум у вісні. Наче величезний очезний ведмідь якого під час плячки штрикнули підпаленим ручком. Він став дибкий і проривів ім'я вітру. Він дико замахав руками, привертаючи до себе дивні погляди прохожих студентів. Опісля твій розум наяву не знав, що робити. Він залишився сам на сам із розлюченим ведмедем. «Що ви зробили? Я не можу згадати, що ви мені прошепотіли. Це було ім'я. Це було ім'я, що заспокоює розлючений ведмедя, вклало його спати знову. Але тепер він спить не так міцно. Нам слід повільно його розбудити», і попити, і підпорядкувати тобі. Тому ви виступили за затримання мого відрахування. Він зневажливо махнув рукою. Відрахування тобі насправді не загрожувало. Ти не перший студент, який огніви вигукнув ім'я Вітру, хоча останні кілька років такого справді не було. розум у вісні вперше пробуджується, пробуджує якесь сильне почуття. Він усміхнувся. Ім'я Вітру прийшло до мене, коли я сперечався з ексою Далом. Коли я його вигукнув, Далеві жаровні вибухною вогненою хмарою, з-за оли і попелу. Він захихотів. Чим він вас так розлютив? Відмовився навчати мене вищих зв'язувань. Мені було лише 14, і я був ейліром. Він сказав мені, що мені доведеться зачекати, поки я не стану рейларом. Існують вищі зв'язування? Він широко мені всміхнувся. Таємниця рейлари квоти. Ось що найголовніше в тому, щоб бути арканістом. Тепер, ставши рейларом, ти маєш право на певні речі, які раніше були тобі недоступними. Вищі симпатичні зв'язування, природа імен. Трохи сумнівних рун, якщо Кілвін вирішить, що ти готовий. У мене в грудях виросла Надія. Чи означає це, що тепер я маю доступ до архівів? А, протягнув Елдін. Ні, аж ніяк. Розумієш, архіви – це Лор... Лоренова водчина, його королівство. Ці таємниці я розголошувати не можу. Коли він згадав про таємниці, я зосередився на одній з них, яка бентежила мене вже кілька місяців. Таємниці всеред... в серці архівів. А якщо до кам'яних дверей в архівах, запитав я, «Двери із чотирма пластинами. Чи можете ви тепер, коли я рейлар, сказати мені що за ними? Елодін розсміявся. О, ні, ні, ні. Ти не розмінюєшся на дрібні... на дрібні таємниці, Агеш?» Він плеснув мені по спині, наче я щойно дуже вдало пожартував. Валарітас. Господи, я й досі пам'ятаю, як воно було. Стояти там, дивитися на ті двері й думати. Він розсміявся знову. Тейлу миросерний. Це ж мене мало не вбило. Він хитнув головою Ні, за дверима з чотирма пастинами зайти не можна. Але він позвонивськи зиркнув на мене. Оскільки ти рейлар. Він розвернувся на себіч, ніби боячись, що хтось може нас підслухати. Я нахилився ближче. Оскільки ти рейлар, я визнаю, що вони існують. Він невесело підморгнув мені. Я мимоволі сміхнувся, хоч і був засмучений. Ми замовкли і мовчки, проминули основу та в анкіра. Майстер Лодін. Так, він стежив очима за білкою. Що перебігала дорогу і витрався на дерево. Я досі не розумію сутності імен. Я тебе навчу, то ти і зрозумієш, з легкістю промовив він. Природу імен неможливо описати, її можна лише відчути та зрозуміти. Чому її не можна описати, запитав я. Те, що розуміють, можна й описати. Чи можеш ти описати все, що розумієш, він скоса глянув на мене. Звісно, Елодін показав вперед, якого кольору сорочка того хлопця, блакитного. Якого це блакитного? Опиши його. Трохи помучившись, я так нічого не вигадав. Отже, бракитний – це ім'я? Це слово. Слова – це блідітіні забутих імен, оскільки імена мають силу. Слова теж мають силу. Слова можуть запалювати вогонь у людських душах. Слова можуть витискати сльози і… З е, найчерствіших сердець. Є сім слів, якими можна закохати в себе людину. Є десять слів, які зламають волю сильної людини. Але слово – це лише малюнок вогню. Ім'я ж це сам вогонь. Мені вже замокрітовося в голові. Я досі не розумію. Він поклав руку мені на плече. Говорити про слова, за допомогою слів, це все одно, що олівце малювати той, такий олівець на цьому ж олівці. Це неможливо. Це збиває пантелику, Це дратує. Він високо здійняв руку над головою, наче тягнучись до неба. Але є й інші шляхи до розуміння, вигукнув він і засміявся, як дитина. Він викинув обидві руки до безсмарної арки неба над нами. Не припиняючи сміятися, дивись, закричав він, відкинувши голову назад. Блакитний, блакитний, блакитний. Кінець 86-го розділ. Розділ 87-й. Зима. Він зовсім, зовсім божевільний, сказав я Сімонові і Вілемові, того ж дня в Еоліані. Він майстер, тактомно відповів Сім, і твій поручитель а судячи з того, що ти нам розповів, тебе не відраховує саме завдяки йому. Я не кажу, що він нерозумний, і я бачив, як він робить те, що я зовсім не можу пояснити, але він усе одно геть не при своїм розумі. Він туманно розводить поримена, розводиться поримена, слова і силу. Поки він це говорить, звучить непогано, але насправді це нічого не означає. Годі жалітися, промовив Сімон. Ти став Рейларом раніше за нас обох, хоч у твого поручителя і не всі дома. А ще тобі заплатили два витки срібла за те, що ти зламав Емброу руку. Ти вийшов із води сухісіньким. Мені б хоч половина твого талану. Не зовсім сухісіньким, заперечував я. Мене все одно відшмагають. Що? Здивався Сімон. Ти ж наче сказав, що виконання рішення затримали. Затримали мої відрахування, пояснив я. Не шмагання. Сімоновий відвисло щелепа. Боже мій, чому? Зловживання, стиха промивовілим. Визнавши студента винним у зловживанні, його не можуть залишити зовсім безкарним так казав Елодін. Я трохи випив, потім випив ще. Мені байдуже. З жаром промовив Сімон. Це, варварс, це варварство. До останнього свого слова він доручив удар по столу кулаком. Перекинувши свій келих і розливши на столу темну калюжу зі скатену. халер. Він зіп'явся ноги і спробував руками зупинити напій, щоб не пролився на підлогу. Я безпорадно сміявся до сліз і болі в животі. Відновивши нарешті дихання, я відчув, як із моїх грудей зник тягар. «Я люблю тебе, Сіме!» – серйозно заявив я. «Часто мені здається, ніби ти єдина чесна людина, яку я знаю». Він оглянув мене. «Ти п'яний?» «Ні, це правда, ти хороша людина. Мені таким ніколи не стати!» Він позирнув на мене. ніби говорячи поглядом, що не розуміє. Кепкую я з нього чи ні? Прийшла служниця з вологою ганчіркою, начисто витрава стів і підпустила кілька шпилю. Сімонові вистачило порядності зобразити сором за всіх нас. Коли я повернувся в університет, уже остаточно стемніло. Я ненадовго зайшов до шинку ванкера, щоб узяти кілька речей, а тоді видерся на дах основи. Я здивувався, побачивши, що на доходу мене попри чисте небо чекає Арі. Вона сиділа на низенькому цегляному комині, з нічев'я розмахуючи голими ногами, її волосся оточувало її крихітну фігурку легенькою хмаринкою. Коли я наблизився, вона зіскочила і зробила маленький напівкрок убік, майже схоже на реверанс. Добрий вечір, квоте. Добрий вечір, Арі, відповів я. Як ти? Я прекрасно, твердо помала вона, а сьогодні прекрасна ніч. Вона завела обидві руки за спину і перенесла вагу з однієї ноги на другу. Що ти мені сьогодні принесла? запитав я. Вона обдарувала мене своєю сонячною усмішкою. А що ти мені приніс? Я витягнув з-під плаща вузьку пляшку. Я приніс тобі мене медевого... медового вина. Вона взялася за пляшку обома руками. О, та це королівський подарунок, вона зачудовано подивилася на пляшку. Тільки ви себе, як від нього п'янію бджівки. Вона витягнула корок і понюхала його. Що у ньому? Сонячне світло» відповів я, а ще усмішка і, зап... і запитання. Вона піднесла шийку пляшки до вуха і широко усміхнулася мені. Запитання на дні, пояснив я. Важкі запитання, сказала вона, а тоді простягнула мені руку. Я принесла тобі перстень. Він був виготовлений із теплого воденького дерева. Яка від нього користь? запитав я. Він береже таємниці, промовила вона. Я підніс його до вуха. Гарі серйозно захитала головою так. Що довкола неї? заметляла все волосся. Він їх береже, а не розповідає. Вона підійшла до мене і взяла перста, не тоді насунула його мені на палець. Мати вже досить, лагідно дорікнула вона мені, далі вже починається жадібність. Він мені підходить, не без подиву зауважив я. Це ж твої таємниці, сказала вона, таким тоном ніби пояснювала щось дитині. Кому ще він би підійшов? Арі відкинула волосся назад і ще раз робила дивний напівкроку убік. Майже схоже на реверанс, майже схоже на малесенький танець. Я тут думав, а чи прийдеш ти сьогодні зі мною повечеряти квоути? промовила вона з серйозним обличчям. Я принесла яблук і яєць. Я щ... а ще я можу запропонувати чудове медове вино. Я б би радий повечерити з тобою, Арі, офіційно відповів я. Я приніс хліба і сиру. Арі чкурнула на подвір'я, а за кілька хвилин повернулася принісше мені тендітну поцелянову чашечку. Налила на медового вина і випила. Своє за кілька маленьких ковточків зі срібної жебратської чашки, заведе більшої за наперсток. Я сів на даху, і ми розділили їжу. У мене був великий буханець темного ячмінного хліба і ковалок твердого білого далунірського сиру. В арі були стиглі яблука і півдюжний яєць у брунатних плямах, які вона якимось робом примудрилася зварити круто. Ми з'їли їх, присмачивши сіллю, яку я вийняв з кишені плаща. Більшу частину вечері ми мовчали, просто наслоджувалися товариством одне одного. Арі сиділа, схрестивши ноги, випрямивши спину, а її волосся маяло на всі боки. Як завжди, завдяки її обережній делікатності це імпровізована трапеза. На даху скидалася на звану вечерю, в якого шляхтича вітер останнім часом заносив листя до піднизу. Невимушно промовила Арі наприкінці трапези. Крізь решітки і тунелі воно осідає у дновині. Тож там усе повсюди шурхотить. Справді? Вона кивнула. А ще там осивилася мама сова. Звила гніздо просто посеред сірої дюжни. Сміливиця. Отже, вона істота доволі рідкісна, Арі кивнула. Однозначно, сови мудрі, обережні й терплячі. Мудрість виключає сміливість. Вона трохи надпила зі своєї чашки, елегантно тримаючи її руку, її ручку великим і вказівним пальцем. Тому... Засов – кепський герой. Мудрість виключає сміливість. Після своїх недавніх пригод у трибоні я не міг не погодитись. Але ж ця схильна до пригод, до досліджень. Отак, підтвердила Арі з куглими очима. Вона безстрашна, морда в неї, як лихий місяць. Вона знову наповнила свою крихітну срібну чашечку медовим вином, а решту вилила в мою чайну чашку. Перевернувши пляшку до гори дригом, вона стиснула губи та двічі різко дмухнула на її вершечок так, що вийшло протяжне годіння. «Де моє запитання?» – поцікавилась вона. Я завагався, не знаючи точно, як вона відреагує на моє прохання. «Я тут думав, Арі, ти не проти показати мені під низ?» Арі відвела очі, раптом засоромившися. «Квоут, я гадала, що ти джентльмен. Дорикнула вона, знічно смикаючи підтверту спідницю. Це ж треба просити дівчину показати під низ!» Вона глянула вниз і її личко сховалася за волоссям. Я на мить задумав подих, ретельно обираючи наступні слова, щоб бува не налякати її і не загнати назад під землю. Поки я думав, Арі поглядала на мене крізь завісу волосся. Арі, повільно імею я, ти зі мною жартуєш? Вона підняла очі і усміхнулася на весь рот. Так, гордо заявила вона. Хіба це не чудово? Арі провела мене до піднизу крізь важкі металеві грати на покинутому подвір'ї. Я дістав свою переносну лампу, щоб освітити наш шлях. В Арі було власне джерело світла, яке світилося м'яким синьо-зеленим сяйвом в її складених човником долонях. Мені було цікаво, що там у неї, але не хотілося випитувати в неї надто багато таємниць одночасно. Попервах, підниз був саме таким, як я й очікував: тунелі й труби. Труби для стічної води, звичайної води, пари та копального... Та копальневого газу. Величезні чорні чавунні труби, якими могла проповз людина, маленькі яскраві латунні труби діаметром не більше вашого великого пальця. Там була величезна мережа кам'яних тунелів, які розглужувалися і з'єднувалися під дивними кутами. Якщо в цьому місці й була якась логіка, то я її не вловив. Арі швидко показала мені все: горда, як молода мати, і захоплена, як маленька дівчина. Її ентузіазм був заразливим і я невдовзі загубився в миттєвому захваті, гляд забувши про те, чому саме я захотів досить в тунелі. Ніщо так не тішить загадковістю, як таємниці на власному задньому дворі. Ми спустилися трьома крученими сходами з кутого темно-сірого чавуну та опинилися в сірій дюжані. Там ми наче стояли на дні ущелини. Піднявши очі, я побачив, як далеко вгорі проникає крістічну решітку кволе місяч... місячне сяйво. Мама сова Зникла, проте Арі показала мені її гніздо. Що глибшими проникали, то це ставало. Кругні тунелі для стоку і труби зникли, а замість них з'явилися прямокутні коридори та засипані щебенем сходи. З іржавих петель звисали напівзогнилі дерев'яні двері, А ще там були напіврозвалені кімнати, в яких стояли запліснявілі столи та стільці. Хоча ми, як я здогадувався, перебували ще не менше на 50 футів під землею, в одній кімнаті було двоє закладених цеглою вікон. Ще глибше ми війшли до крізь дна, Схоже на собор приміщення такого великого, чи найвищий точок стелі, не сягало ні арене синє світу, ні моє червоне. Нас усебіч оточували величезні стародавні машини, деякі розвалилися на шматки ламані шестерни вищі за людину, крихі від старості шкіряні паски, великі дерев'яні балки, які тепер вибухали білим грибком. Здоровезні, як живопліт. Інші машини були цілі, але зносилися за століття недогляду. Я підійшов до залізного блока з за обічки з фермерську хату і відламав від нього один клапоті ржі – в обічки з обідню тарілку. Під нею була лише іржа. Неподалік стояли три великі стовпи, вкриті шаром завельної мідянки, який завдяки товщині нагадував мох. Чимало величезних машин було невпізнаними, здавалося, вони швидше розтанули, ніж заіржавіли. Але я побачив те, що колись могло бути водяним колесом. За вишки в три метри. Воно лежало в сухому каналі, що прірвою проходив посеред кімнати. Я практично не являв собі, для чого могли бути потрібні ці машини. Чому ж вони не одне століття пролежали тут, глибоко під землею? Я й гадки не мав. Здавалося, кінець 87-го розділу.